Sziasztok! Ez itt a ClickPay 45. adása. Én Neurotik vagyok. Mike, sziasztok! És síges, szia csak most lemaradt az, és itt vannak veled. <gül> Ennyi Ennyire megszoktátok? Igen, én vártam. Hát most így random mondjunk én... egy nevet. Így van, így van. <gül> é, én mondjuk már nem tudom, mióta azt tervezem, hogy majd beledumálok a beköszönésembe, de nyugodtan a szemét. Én is annyira e, ilyen, ilyen szinte visszafoghatatlan vágyat érzek sokszor, hogy mindig olyan lelkesen, hogy elkezd, és most tele kéne próbálni valamit. Vagy olyan, jó, mind... hogy kezdődik a felvétel? Tehát, hogy valami ilyesmi. Én meg mindig azon gondolkozok, hogy mivel kéne feldobni, és akkor ez az unalmas, Sziasztok! ez a 45. Oh. Hát nem biztos, hogy mi baj, hogy mindig ugyanaz. De most ez ezzel jól feldobtad, köszönjük szépen. Tényleg. Mi lepőti meg a legjobban? Őha. Pedig nem is gondolkoztam hogy mivel lehetne. Csak már rég volt adás, és így elfelejtettem, hogy hogy szoktam. Igen. Igen, hát, hát ez van. Ez nem, csinál, nem csinálunk házi feladatot, az a baj. Igen. Meg hát témák sem volt a múlt hétre, úgyhogy most... mondanám, hogy most dupla annyi téma van, de hát sajnos nem így van. Viszont már annyira nem is aktuális a fele, úgyhogy sziasztok, köszönjük, ez volt a egyöntödik adás. Én mondani, hogy mielőtt a ilyen frappánsod, hogy oké, kétszer annyi téma van, csak még ez is kevés. De nincs kétszer egy, az a baj. Ne baj, húzzuk majd. Tehát itt van a Mortal Kombat XL. Jó mehetünk a kombatba a kettő. Igen. És a kombatban a kettő is itt van gamesite el. És felszól az összes hőst a mortal kombatban. Egyet a googlizok. Ja, most komolyan, most ne nem sziasz. Okay. Ó, azt írtam. Nem az <gül> <szólsz. gül> csak... most, de ne állunk itt ez szabzémozni? Nem. De egyébként most nagyon rákattantam. Erő, ugye ez az izzsel verzió, amit Anu bejelentettek, hogy ez nem jön PC-re. Ja, ez az, amit megkaptál ingyen, hogyha meg volt, nem? Hát ja, az update az megjött ingyen, igen. Csak ugye jött hozzá még négy játszató karakter, Azt amit mondjuk... Kaptad, ugye? nem ugye? Nem. Azt nem ingyen kaptad. Ez Én... volt a 8,20 nem tudom hány euró a játék kiadták, kiadták nem teljesen, meg hibásan PC-re is, meg minden is, utána még nagyon mindegy. De most arra kész lett. Tehát aki most akarja -e megvenni, annak, annak bátran tudom ajánlani PC-re is a játékot. Mert elég stabil a az fps Tényleg. a netkódot azt nem tudom nagyon értékelni, mert ugye én annyira vágom a Mortal hogy fölmegyek, így, így ne te játszani, és ott olyan durva emberkék vannak, hogy én megpróbálok fölállni, ő már kétszer kivégzett. <gül> Tehát, hogy így esélytelen vagyok, olyan kombókat tolnak le az emberem. Az hát az netkódot... bele kell tanulni, igen. De mert... ez az Excel frissítés az a netkódot is javította. Elhiszem nekik, már de nem tudom csinálni. De a fenébe. Ja, hát engem szét, az nem a netkótiválja igazából. Akkor ez, akkor ez a megint, hogy most lett teljesen tényleg olyan, mint a megjelenés, hogy ez megint azt bizonyítja, hogy mint a mai divatot, hogy megjelenéskor szinte semmit nem érdemes megvenni. Hát nagyjából. Ja. Hm. És ugye most... Ez a tendencia amúgy, ez borzalmas. Hát az, de... Most mit, mit tehet csinálni? hát ja, persze. Csak tényleg most már nagyon csinyán kell várni az előrendelésekkel, meg főleg ezzel a rengeteg early access-szel, jó, most tudom, hogy ez nem annyira témába vág, de, de ott is meg, meg kell már gondolni kétszer és háromszor is az embernek, hogy mire költi a pénzt, mert lehet, hogy soha nem fog olyan minőséget látni érte, amit ő elvár. Hát vagy csak egy év múlva, vagy kettő. Ja, vagy igen. igen. De mondjuk az még a jobbik esetben, ott legalább valaha sikerül. Itt azért látszik hogy dolgoztak vele. Meg az új karakterek is igazából egész jók lettek. Szerintem most, most megéri beleugrani, akinek eddig kimaradt. Az alapjátékhoz már egész olcsón hozzá lehet jutni, annak már egy element az ára. Viszont figyelni kell, mert nem csak egy pak van, hanem ugye kettő. gondolkodik, hogy a kombatpak kettő jelent meg. Így van. <gül> <gül> teljes mértékben így van. Csigesz figyel. Sherlock Úgy, Holmes kinyomozza bal. Így van. Úgyhogy van egy pakko, meg lehet venni az egészet együtt, ami majd biztos a steames leárazás akkor is egy kicsit olcsó lesz. Hát hogy is most lassan karácsony. Ja, mert a Halloween... Ja, bár mondjuk akkor inkább csak ilyen zombis dolgokat szoktak meg, ilyen ja. horror. És nem tudom, ha... a mortálkom vagy -e a horrorban múgy. És ha már Halloween, akkor az overwatch is megjelent a Halloween. Ott egy kicsit korábban jött, mint a mindenhol máshol. Ezt a Blizzard rohadt jól csinálta. Én én nem feltétlenül csípem ezt az egészet, de amit most leraktak ide az over, vagy láttam a skineket, meg, a, meg az egész új módot, a brolt, meg az ilyeneket, ez, ez roadt jó le. Jaj, ja, nem rossz. Bár a brawl szerintem, tehát jó pufa, de annyira nem izgalmas, meg nem hozott semmi újat. Hát persze az a baj, hogy ezt már láttad a tf 2 be Tehát láttad a mindenhol. Van, jelent, oh, meg a másik. van ilyen, ilyen hordamódszerű játék, mert ugye itt csak annyi az egész, hogy négy karakter, tehát négy játékos tudja egyszerre játszani, és védeni kell egy kaput, ahova jönnek a a, a Frankenstein, vagy Junkenstein. Igen, Junken Junkenstein-nak a szörnyei. És akkor, és akkor védeni kell, és lőni. És a legjobb hílet rakták be abba a, a szarmódba. igen, az Ana, Ana az. Hát, lehet, hogy nem véletlenül amúgy, hogy a, azzal játszanak sokat aztán. Hát a tudja tudja, Nem. Pont olyan ott, karaktereket raktak bele, amikkel kevesen játszanak. Ja, hát mondom, igen, igen, igen, hogy be, betették, és akkor hogy ha, használják őket maguljanak jobban velük, vagy nem tudom. Ja, de nem rossz, tehát jó pofa. Három biztos rohadt nehéz, ott még nem tudtam, nem próbáltam ki, mert elég volt a, elég volt a normál fokozat. És amúgy ezért mit kaptok? Ezt meg akartam kérdezni, ha most kiátszod, akkor ezért mi jár? Hát nagyjából semmi, csak ugyanúgy kapsz Én szükszpét, Én normálom és kaptam egy ötségmentet. Ja, igen, de, Öt, de öcsét ilyen, mentek, azok járnak. De ilyen profilcucok, vagy valami ilyesmit, hogy nem tudom, új ikon. Hát ja, ja a player ikonok, azok vannak bár. De az, az, az, a pillanat, az alapból jött -e szerintem. -e Én úgy tudom, hogy az alapból jött a player ikon. Jó, akkor az is, hogy mondjuk, hogy a skinek, vagy hogy azokat is meg tudod venni. Ilyen 3000-es skinek, meg ilyenek. Jó, is mond. Azok jól néznek ki, amúgy. Jó, csak 3000 pontot mondott, hogy szexes. Hát, Ki gondolta, hogy Szegy ez lehet történik. Leheted a ládákat. De egyébként nem tudom, hogy most a. Amikor ment ez az olimpiai event, így akkor is voltak ilyen spéci Akkor, ja, akkor ilyen. lehetett azokat unlockolni? Goldért. Mert most azokat, amik abban kinyithatók voltak, már nem lehet ullokkolni. Azt tudom. Akkor Én nem, nem tudom, is figyeltem. Szerintem, szerintem még a, nem. Szerintem a brizzátsod döntötte, hogy hogy akarja ezt pontosan levezényelni. Nem, emlékszem, hogy volt is valamilyen kis kavarodás, hogy valaki után neki ment ilyen fogyasztóvédelmi perrel. Ja, hát igen, mert átírták igazából igen, a feltételeket. Hogy, hogy, hogy nem mindet tudod megvenni, hanem a legtöbbet. Igen, a legtöbbet. De amúgy ilyenkor, hogy hátírják a szerződést, akkor utólag nem kellene kiküldeni, hogy módosítsák, és hogy akkor maradsz-e a vásárlás mellett, vagy ilyesmi. Vagy ez túl szép, hogy én így gondolom? Túl szép. Értem. Olyan. Teljesen. Leülhetsz. <laughs> Jó, eddig álltam. Amúgy, de most Mondjuk nem... az vicces, vicces lenne, hogy valaki tud végigolvassa a szerződési szót, és akkor így szól a bizárnak, hogy, srácok, én nem ezt vettem, adjátok vissza a pénzemet. Ezt sem lehetett volna perelni, hogy, hogy ők ebben nem, mert gondolom a szerződésben nincs benne az a rész, hogy, hogy ő hozzájárulsz a jövőbeni szerződés módosításokhoz vagy ilyesmi. Hogyan hát, tudod? Szerintem hát, simán beléphetnek hát hát hát csak az a Ez jogilag nem biztos, hogy. Nem én, én mindent tettem még ezt is de egyébként az új azok tényleg manhajók ez jobban sikerült, mint az olimpiás szerint én nem jutottam semmilyen semmilyen normális pedig, pedig rámegyek a ládákra nagyon... de nem nagyon van semmi most izé, ugye a brawl módban azt mondja a Mercy, mikor bejön hogy my servants never die és most elvileg kilobbizták és be fog kerülni a normális éve is ez a normál játékba jó, hát amennyit nyomkodják az emberek ezt a... ezek ja, ez, Az útid benyomod, nem? Az hogy Heroes ah. Never Die. Ja, hogy az új, az új skinre bekerül, mi? Ja, ja, ja. Aha, az mondjuk jó. Ja. Mert ugye a, a, vannak ilyen Mercy skinek és ott más mond, amikor azt nyomod be. Úgyhogy Még, nem egy mér. nagy valami. Fú. Há, van ez a Valhallás, ott is más mond. Nem azt mondja hogy Heroes Never Die, hanem valami... Bevéssen siers. Nincs meg a skin, de hallottam már pársz. Ott ott Tuti mást mond. Valami vallásod. Valhallan ebből. Jó művet vagyok mi. <gül> <gül> Bemond valami vallásod, Tuti. Hallottam <gül> <gül> valamit. Száz százalék. Ha hallottam, ja, hogy valamit, valamit mond. Valamit. Ja, ott, ott már meg van csinálva. Tudja, az úgy működik, csak át kell másolniuk egy MP3 fajt. Vagy épp, egy fájlt mondani akartam, úgyhogy ennek örülünk, hogy hogy skinek néha mást mond. Tehát, <gül> hogy yeah! Hát igen, ez, ez így működik. <gül> ez ám a tartaló. Á... DLC 2 ja. dollárért. Mondjuk ezt lehet, hogy valahol, tehát lehet, hogy az Activision azt mondta, hogy te figyelj Blizzardosok, ezt pénzért adjátok már. Hát rohadt nagy. És megmondták, hogy nem, nem, ezt nem. Cserébe minden mást, igen. Kicsit átforjáltam a témákat, mert nagyon ide passzol a cségóban az új fizetős tartalom. Én tűnik. azt hittem, hogy még itt beszélünk, hogy akkor is mást mond -e, hogy ha oh, banánon játsz, játszik valakivel. <gül> Tényleg, az is jó átkötés lett volna. <gül> Köz <gül> Köz majd visszakötünk, majd, majd az, az a pillanatomat. De most nagyon, nagyon idepasszol szerintem ez a Cségóban az új, az új fizetős tartalom, ami a, a, a fúj, falra fújható dolgokat jelenti, amik eddig voltak a játékban, de ugye bármit lehetett fújni, azokat kivették. És most, mit ad Isten, visszatették a játékba fizetős mikrotranszakírós. És, és ami a külön poén az egészben, hogy nem az van, hogy megveszed a sprét, és akkor fújod, ahova akarod, hanem van egy számláló rá, hogy mennyiszer fújhatod ki. És ne ha már... kifújtad, Igen. akkor elfogy és vehetsz ennyire, ennyire Ennyire valósághűre csinálták ezt a sprét. Hát de ez realisztikus. <gül> Tehát a csego az mindig Borzasztó. a realist dolgokról szólt, és egy idő után kifogy a spray. Tehát ezt ők csak leszimulálták teljesen logikusan, jó óta. Akkor ennyi erővel a töltént is vegyük már meg a fegyverhez? ne, Mind az minden. hála is te kivették, az 1.6-ban még venni kellett. De, de, de úgy értem, hogy valódi pénztől? Ja, hogy valódi fegyvert. Akkor már inkább a fegyvert is, nem? <gül> ja, a fegyvert. És igen, minden kör elején eldöntött, hogy mennyi pénzt költesz dlc be kell <gül> kötni a iz a bankkártyát és akkor pumpóban meg megint vettél egy AVP-t, meg egész Nem is tudsz AVP-zni, gyerek, kinek veszed? De ugye ké két meccs óta ekózok, hogy meglegyen az awp a pénz, ne De nem, nem hát akkor nem kéne ekúzni a meccsen, hanem, hanem az, életbe az életbe echo Az életbe ekózott. Ja, két vajas Nem evett semmi, nem semmi. Ja igen, vizet volt, csak, sima kenyérrel, száraz kenyérrel. Szerintem most a valve nagyon furán, fura irányba megy ezzel, hogy akkor most ezt is adjuk nagyon sok pénzért. Szerintem hát ez... ők mindennel ezt csinálják. Megnézed a dotában mi volt. Először, hát lehet venni skineket, aztán, hmm, figyelj, mert van nekünk ez az International nevű az meg csináljunk hozzá Battle Pass-t. Most meg már egy évben van három. Igen. Mi veszik a nép ennyi? Amúgy ennél a Spré-nél annyira nem vagyok felháborodva, mert ugye oké, okay, régen fújni lehetett, most meg pénzzél, hát most a, amibe ilyen skineket lehet tenni, tesznek bele pénzt, nem baj, mert esik plusz egy láda, amit megint aradhatsz. Itt. itt nekem inkább az a gáz amit te is mondtál, hogy 50-et tudsz fújni, és vége. Igen. És ez, Viszont, hogyha ha megszerzed, ez mondjuk pozitívom, hogyha megszerzed a, a grafitit, akkor nem kell beaktiválnod. Tehát, és ez is esik úgy, mint egy skin. Tehát minden héten egyszer tudsz dropoltatni és eshet spray, és abból is van különböző ritkaságú. Ja, hát és nyitod. Igen, és alapból azt el tudod adni és csak akkor nem tud eladni, hogyha hozzárendeled az akhoz, és ugye akkor lesz 50 fújás. De ugye ezt nem tudom, miért nem tudták volna megoldani, Hú, hogy mondjuk végtelenül nézte. tudod fújni, de mondjuk egyszer egy körbe, hogy azért ne fújtele az egészet, meg ilyen marhaságok. De most például nekem is be van rakva egy, mert ugye azt hiszem a patch miatt mindenki alapból kapott egyet így. Igen, igen, igen. És be van rakva, 50-et fújhatok, még egyszer nem fújtam, és nem is fogok szerintem, mert, mert minek? Tehát most én. Ah, én nem tudtam, hogy 50 lehet fújni, jaj, hogy a hogy ha elkezdtem fújtani. Jolye vicces. Ott volt írva, volt írva a raktár hogy 50. Hát én nem érzekettem a raktárban, se tudtam, hogy hol kaptunk ki csak csak nyomul a gombot, és jól ja, nézd már oda lehet tenni, De jó. Ja, meg amúgy még visszatérve a Cségóra, most megújították az infernót is, úgyhogy ami tök jó pofa lett. Ja, meg a fegyverek hangja. Ja, ami... de az még az még régebben, nem. Igen, de kicsit furcsa. Mondjuk az, az AVP, meg a, meg a skouté az jó. Az, azok nagyon jók lettek. A, a többi, tehát a, a P90 az olyan, mint egy szögbelövő, meg az M4 is ilyen, olyan kicsit furcsa. De ilyen de kicsit ilyen erőteljesebbek, nem? Tehát egy ilyen ja, már, más, hangokat más, tettek igen. be. Én nem, azt, én nem mondom, hogy rosszabb vagy jobb, valamelyik nagyon rossz lett, tehát a G-fegyverek hangja nekem annyira nem tetszik, de a többiben nekem semmi bajom. Tehát ahhoz képest, amit lerendeztek a pecs után itt cseten, meg, meg, meg fórumokon ott össze-visszaszitták a játékot, hogy mekkora egy használhatatlan szar lett. hát na, ne meg már egymást, egy csak hangok. Úgyhogy, ne, nem rossz, most megint elkezdtem csézni, néha-néha, így kisebb rangban vagyok, mert már kétszer elvette a rangomat a játék, mert annyit nem játszottam az elmúlt időszakban, de most néha megint csézünk, így, így egész jó. Na, valamikor lett beszállok én is, én... Igen. de én ilyen, ilyen nagyon rangtalan vagyok, tehát, hogy én... Ritkán játszok vele, és akkor sem másztam fel sehova. Jó, de akkor hát, majd, ez a... majd öten kellünk menni. Nem tudom, ilyen legolacsonyabb rang, de valószínűleg azon vagyok. Silver 1, azt hiszem. Ú, uh, silver csak így osztogatják. De Aha, bú. igen, itt a silver a legalja. <laughs> Bár nem tudom, mert simán elférne itt is a bronz. Amúgy. És a... Ne nem lenne baj, hogyha több lenne a rang, és akkor jobban be tudná lőni az ember magát. Meg könnyebben jön a sikerélmény. Szerintem. És egyébként hogy, hogy még ez a rangozás, hogy uh, itt is vannak szezonok, és akkor egyszer bejutsz valami rangba, nah. és akkor ott csúszkálsz, vagy ez ilyen állandó, csak visszadob, hogyha nem játszol. Állandó, és hogyha egy-két uh -huh. hónapig nem játszol, elveszi a rangodat, és hogyha még egy meccset nyersz után, akkor dob, de lejjebb dob be. Uh -huh. De ez állandó, nem, nem veszi uh, el hát Akkor lehet mászkálni. Ja, viszont az tök szar, hogy nem látsz egy, nincs egy csík, mint például lolba, vagy, vagy valahol, hogy látnád, hogy mikor fogsz kijutni, vagy mikor esel le, hanem lehet, rendul. hogy nyersz nyolc a nem dob fel, kikapsz egyet, és ledob. Meg Gondolom így. azok alapján, hogy ki kellene nyersz, hogy veszít az úgy ja, persze, a de, de ezek a képletek, ezek olyan bonyolultak, és a háttérbe megy, és, és tényleg már ötször nyersz egymásra, és és nem dob fel, valaki meg egyet nyer, és földobja. Jó, hát most, most a random pistikének hiába írnák ki, hogy ez most miért van, lehet nem ja, is csak egy csik elférne, én azt mondom. Tehát mondjuk például egy olyan rangrendszer, mint az Overwatch-ban van, hogy látod a csikot, hogy most fölfelemész, vagy lefelemész. Ja. Mert ott, ott, ott, ott nagyjából kapsz. lehet látni, hogy ki kellene játszol már értik elején, hogy mi a, mi a nagyjából a rangjuk, és akkor abból lehet következtetni, hogy ha most ezt megnyerjük, akkor, akkor sokat nyerünk. Szerintem ezt majd lehet, hogy, hogy át fogják venni, mert, mert, mert ez egy jó rendszer, mert tényleg legalább már a meccs elején tudod, hogy ha most nyersz, akkor nagyjából hova érkezel. Ha kikapsz, meg, nagyjából kell lefélned attól, hogy ledob, vagy, vagy, vagy feldob, vagy ilyesmi. Az a legszebb része ennek a cségós rangrendszernek, mikor uh, valakit, akivel játszottál pár meccset bannolnak, mert valamelyik meccsen csalt, és ezért az összes vele játszott meccset Igen. elveszik, és akkor így a nyert meccset így hopp, és akkor mindjárt lentebb vagy a ranglétrán? Hát, Igen, ráadásul hogyha, egy régi haverod, hát ráadásul, hogyha egy régi haverod, és mondjuk játszottál vele százat, és az utolsó meccsen csalt, akkor az összes, mind a száz mindet, meccsetet mindet. elveszi. Igen. Én jártam már így. Neke, szóval... Nekem is volt ilyen, igen. Nekem nem. De hát nekem ugye nincs, mondom bukni. <gül> ja, igen, tényleg, tehát ugye. Azt mondják, hogy hát, lejjebb dobtunk volna, de nincs. Úgyhogy igen. majd egy percben, <gül> Tudani, a bronz. le is tönni -e a gépet, <gül> <Ja>, tényleg. <gül> nem, nem. én vagyok az alsó vonal, tehát hogy így így jelölik az alsó, alsó szintet, <gül> hogy a, a neurotik szint. <gül> van egy vonal, ahol nincsen senki, a vonalon <gül> meg ott csücsülök én. <gül> Ja, úgyhogy, ja, erről ennyit. Ja, hát pénzt csináltak a Graffiti-ből is, ennyi a lényeg. Így van. Szerintem már többet beszéltünk róla, mint kellett volna. Bőven. Hát nézzük Csuk. akkor a következő. Ingyen Ingen van munkat. a Beyond Good and Evil. Igen. És trükközni kell egy csomót, hogy működjön. Nem mondtam. Ja, meg te is, is, meg így is így próbáltad doktat. fölteni? Én fel is És mi volt a baj? Hát az, hogy egy tíz éves játék, és nem nyúltak hozzá semmit. Izével nem működött. Mi? Ja. ja, ha én azt, azt hittem, hogy ez a változat, ami itt a Uplay-en van, hogy ez egy kicsit fel van húzva legalább az open Ja, op hát erre. nem tudom, tehát mit, mit felbontást gondoltam? azt éppen tud, meg ilyenek. Ne viccelj, fel, aki dosbox neked, és akkor úgy indul el. Igen, sok Kb. És kompatibilitási módba kellett futtaggatni, meg ilyesmik. Még az, hogy kompatibilitási módban le kellett hozzá töltenem valami szar vackot mondjuk jó, tehát alapból ugye arról beszélünk, hogy bár igazából ez már most nem csak laptopoknál probléma, hanem bármik PC-ben, ha úgy vesszük ugye van az Intel HD grafik videokártya, ami a processzorban van benne, meg van egy normál GTX 660M a gépenben, és hát a GTX 660M-et nem látja a saját kis beállító programocskája, ami még ugye a kisebbik probléma, mert hát mivel tíz éves játék, gondoltam én kis naív, hogy ja, az integráltal el, el, el is. fog elmert. az működni. Olyan frame droppok -ok voltak, hogy konkrétan ilyen fél percet elcsúszott egymástól a kép, meg a. Hmm, ez volt, kevés a gépet hozzá ennyi. Ja, igen, ez... <gül> Úgyhogy le, úgy, le kellett töltenem hozzá egy ilyen moddolt uh, genyó fájlt, ami, amivel, hogyha nem a launcherrel indítom el, hanem bemegyek a játék mappájába, és ott kiválasztom, hogy futtatás a nagy teljesítményű grafikus processzorra. Na akkor, akkor minimális glitchelés mellett fut normál frame tel Hát ez jó hangzik. Úgyhogy ez azt már régebben is csinált ilyeneket. Hogy... Nem, ez régebben Gyerekek, jó Megcsináljuk mitodott. ezt a játékot rendesen? Á, de hogy? Nem, ez, ez régen jól működött, csak, csak az ott kiött hmm. három Windows. Hát ez akkor becser, lehet, becser, hogy még az, azok az emberek van. dolgoznak akkor ott, és így ők, ők még a régire próbálják csinálni a játékokat azért a futazulgépeket. Ezt ez szerintem a, Uplaynél, vagy a Ubisoft-nál ezt megnézhették volna, főleg miőtt kiteszik ingyen, hogy azért most már nagyon sok embernek 8.1-es Windows, meg 10-es, meg milyen videókártyák vannak, hogy legalább egy kicsit ráncba szed. Én Nem azt mondom, hogy remastereljék, és azt adják ingyen, hanem... Igen. Hogy De hogy mondjuk ezt a de mondom, én nekem, mondom, én googlistam itt utána, belefutottam egy csomó embernél ebbe a problémába, és akkor úgy találtam, nem is tudom, mi a neve ennek a szarnak, amit letöltöttem, de megnézem. Hát van benne egy-két vírus, meg ilyenek, de hát az ja, nem, nem foglalkozom. Ah, az az igazi. Tehát már az furcsa volt, hogy egy porno oldalra átlinkelt, de nem érdekes. Igen, legalább most kell beírni. Igen, igen. De mondjuk most ezzel a, ezzel a sok szenvedéssel biztos rengeteg hallgatónak meghoztod a kedvét a játékhoz. De amúgy ingyen van, hogy mindenki. Ingyen van, de meg kell dolgozni, vele. a Yubi 30. De mondjuk szerintem ez a játék még így is jobb, mint a crew. Úgyhogy. Mert azzal a játék volt szenvedés, nem pedig elindítani. Úgyhogy. Ez még talán a rosszabbik változat. Ja. és akkor sikerült felejátszani. E NB, palett, mit, mit csinálat kellett letölteni? És akkor azon belül tudtad állítani, hogy melyikhez nyújjon, meg, meg hogyan? amit a videókártyát hoz? Nem, nem, nem. Tehát ez alapból csak be kellett tömöríteni a játéknak a mappájában. Vagyis hát onnan ki kellett tömöríteni onnan. Ja. Tehát végig is volt benne egy DLL, egy in inifile, ami egy ilyen effektekről tartalmaz, ilyen beállításokat. Szóval kicsit ilyen tweak-elős a dolog, de, de működik. Na és, és milyen a játék? Hogy öregedett? De szerintem még mindig jó csak sokan mondják amúgy, hogy még mindig minden idők egyik legjobb játéka. Hát ugye, jó, igazából annyi, annyi problémám van vele, ami mindegyik konzolporttal, tehát hogy nem menthetsz bárhol. Hát, Ez a régi igen, játékoknál azért igen. nem, igen, ott azért hát, alap volt, de... hogy sehol nem mentettél kb. Hát, konzolportok. Igen, de úgy nem véletlen, hogy ezt most ingyen adták, gondolom, mert ugye már a kettőt is én most én már hivatalos, hogy készül. Úgy, Na mi jött úgy, azóta így... valami új hír róla? Ja, be, bevallották, hogy, hogy készül igen, csinálják, Na, helyes, helyes, de hogy helyes, még nagyon az elején vannak, meg ugyanazok csinálják, akik, a, akik ezt is, az első részt azt hiszem. Úgyhogy most ez már hivatalos, úgyhogy gondolom ezért is lett ingyenes hirtelen ez is a Jubi 30-nak köszönhetően. Kíváncsi leszek mi a játékokat tesznek ki ide, mert lassan elfogy mindenük, aztán maradnak az Assassin's Creed-ek, azokat meg nem fogják bedobálni. <gül> Hogy maximum hát, az egyet megkapja De hát az, az a legrosszabb. Szét. Persze, hogy, hát már majd a legjobbat adják oda. De de hogy itt lehet néz... itt olyat mondani, hogy az a legrosszabb? Ugyanolyan, mint? <gül> Nem, az egy az, az egy az tényleg rosszabb, mert, mert az, az ugyanaz, mint a többi, csak abban még nincs tartalom se. Én a kettőről hallottam jókat, de az ennyi, annyi rossz az, az egy, jól. hogy a kettőnek neki se tudok állni. Ne, a kettő az jó sem. Teljesen más story. És a, a kettő után ami jött a Brotherhood, vagy a Revelation, Igen, azt nem tudom melyik. Az, az, az is még jobb, meg szerintem a Black Flag lett a legjobb. Nekem. Legalábbis azt tetszett a legjobban. Ja, sokan dicsérik, de inkább a kalózos téma miatt. Igen, Igen szóval mi szóval akkor most annyi nem tetszett, hogy olyan geci sokat kell hajóval menni, és az unalmas. Hát ez elején még jó pofa. Annyit nem játszottam vele, hogy unalmas legyen, mert, mert meguntam. <gül> és a francba. Hát akkor ezzel megerősítette azt, hogy reális. Hát lehet. Lehet tudatalatt. Nem mindegy, az egy jó pofának tűnik az a játék. Tényleg 5-10 órám lehet benne maximum. Talán. De például az izét azt kitoltam, a brotherhood az például nagyon jó. Meg a kettő is nagyon jó. Szerintem csak a kettőt vittem végig. Vég. Na. Na és abban is, ami, ami van fejlesztés, más. hogy tudsz fejleszteni cuccokat, ruhát, meg minden ilyesmit. Na, például az egybe semmilyen nincsen. Az egybe csak vagy egy nagy pályán, és meg kell ölni célpontokat és cső. Ennyi az egész. Ja, megpüffölni a gombokat. Ja. Azt a kettőt. Altaír, nos, ne a neve. Ja igen, ő volt az első. Vagy a az első rész is egész jól néz ki. Tehát én ma, mai, mai napig elég pofássan fest. Hát ott a keret volt, ami, ami már nagyon jó volt akkor is, csak akkor nem nagyon sikerült megtölteni. Ú, emlékszem, dolgokat. azt mi még anno úgy toltuk, hogy ilyen... igen. Hogy ilyen? Hogy... Hogy... Uh, igen, izé. ez most elszaladt messzire. U de haak láttél most hirtelen. Igen. Ne szerénykedj, egy, nyisd ki a szert <gül> Na, szóval izé volt, hogy akkor még hát kikölcsönzött verzióban. Akkor még volt nélkül. Ja, ezért akartod olyan halkan mondani. Ezért, értjük jó, hát, értjük. Még, még nem is volt kész a játék, de már fent volt Torrenten, és akkor van ilyen orosz pecset kellett letölteni, mert volt egy része, ami konkrétan még nem volt benne a játékban, és ha oda mentél, akkor így bekresselt. Így ilyen orosz pecset kellett letölteni, hogy menjen utána a játék. Nekem, az ezekről a, nekem ezekről a susmus dolgokról mindig az jut eszembe, amikor egyik haverom megnézte még mozi kiadás előtt az első Rozsomák filmet, és úgy volt megcsinálva, hogy még nem volt betéve a zöld háttér, meg ilyenek, <gül> hanem hanem úgy volt, ott ugráltak a zöld háttérlet, és mondta, hogy egy-két dolgot nem értett, hogy mi a hol de amúgy nem rossz film. De hogy még, még egyszer meg kell néznie, mert még annyira nem értett az egész. Ja, nem Erről nem rémlik nem valami. Én se láttam, de rémlik valami, hogy annó volt valami ilyesmi. Én, én, szóval én mindig, én, nekem mindig ezütt eszembe, amikor ilyen virágverziós dolgok vannak, és hogy nem, nem olyan, mint az eredeti, meg már előbb kijött. Hú, meg emlékszem, régen a Half-Life 2-t hányan letöltötték ilyen Két évvel azelőtt, hogy kijött a játék, és csodálkoztak, hogy telített vírussal a gépük. Uh, emlékeztek, hát a... emlékeztek az Zürgólyhók című filmre? Ja, igen. Abban volt egy ég, ilyen jaj, poén. Jaj, igen, <suk> <suk> hogy a, a filmbe azt mondták, hogy hát nézzük meg a filmen, az Zürgólyhók film, és Jere. akkor a kamerába, hogy hát még itt van, a filmben vagyunk. És akkor jött a Kalóz verzióban már előbb kijön, mint a film kész. És <suk> <suk> <suk> megnézték. És akkor most vagyunk a mostban. Mikor? Pont most? ez egy akkora film. Áúgy, ez Ilyen időtlen klasszikus. Ő. Így van. Palfaszokkal vagyok körülvéve. Valami egy film. Na, de akkor ezt a témát is kivégeztük. Nézzük a következőt. A következő napirándi pontunk pedig. Ugye hát a vinyót kell venni, hogy felrakjuk a... az új Kallop-tutit. kallop az vinyót kell külön venni, mert 130 kikapályt lesz. A... De ez együtt a kettő. De Én mégis, tudom, de mirér? Tehát hogy, hogy oké, okay, hogy együtt a kettő, de akkor is könyörgöm. Amire most, ha megnézed a játékokat, az 56 gigás játékok azok nem ritkák. És akkor ez Igen. két játék De azok egyben, nem cső, cső FPS-ek, ez... 10 multispályával. Hát, az mondjuk igaz. De ez nagyon, nagyon durván HD 4K, 8K, 16K textúrák lesznek van. Jaj, ne képzelem. 7 20 itt 720p, 1080i, 1080p, abban nincs 4K. Nincs 4K, szörnyű. Hol itt van az? a cikkben a borít, vagy a, a hátulja doboznak. <gül> de rúra. Bár ahogy nézem, ez csak a PS4-es változat, itt ahogy írják. Hát PC-re lehet lesz, az 200 gigai. <gül> Jaj, nem pont erre gondoltam, <gül> hanem hogy talán kevesebb, de most, hogy így mondod, lehet. Majd PS4-re lesz 160, ez az, Azért az durva. Hát ja, a konzoloknál az ilyen hely probléma az, az hogy hát. hát igen, ott nem vesz meg a másik minyót könnyen. Na? Főleg úgy, hogyha PS plus miatt színgyel játékot, és azokat azért kell letörölnöd, mert más nem tudsz feltenni. Kellemetlen. De ugye Ezt? az csak addig ingyenes, amíg le nem tudod azt hiszem. Úgy működik, hogyha letelik az idő, és utna, letörlöd, és utána újra letennéd, akkor már nem tudod ingyen, hanem meg kell venned. Nem, nem, nem. Én azt hiszem, hogy ez nem úgy működik. Nem. Én azt hiszem, hogy ez így működik, hogy PS plus egy mondjuk 14 napig ingyenes, és letöltöd játszod, és ha fönmarad a gépedel játszhatod tovább, hogyha letöröd, akkor viszont már újra kell nem, nem. megvenned. Én, én úgy tudom, hogy amikor. tehát Ha akkor épp előfizetésed van, amikor az a játék kijön freebe, akkor amikor van előfizetés, akkor tudsz vele bármikor. Tehát Bármikor letöltheted, és akkor játszhatsz vele. Ja, értem, tehát a PS plus előfizetésed van. Tehát, hogyha Aha. mondjuk lejárt nem fizetsz tovább előfizetést, akkor a PS kapott játék, akkor nem játszhatsz. De ha megint előfizetsz, akkor azokkal, amíg éppen előfizetősöd akkor se, ha már ott van a gépeden. Szerintem akkor se. Jöttem, is... hogy ez így van, hogy... mi van, hogy ah, nincs így Hogyha mondjuk elmegy a neted, és ott van a gépeden, és akkor most ak azért nem játszasz, mert nincs neted. Hát akkor megszívtad. Á, hát, nem, szerintem ez úgy van, ahogy mikimondta. Vagy ő, hogy valami a, a kettő között. között. Na jó, srácok, között. vegyetek PC-t. Ennyi. <laughs> így van. Most amúgy megint egy olyan, olyan témában vitatkozunk, amiben abszolút nem tudunk hozzászólni mindannyian. Igen, teljesen inkopeteksek vagyunk, ez tény. Igen. Na jó, hát 130 giga. De a következő téma az már egy hatalmas clickbait terminátor, Még. ahogy nézem. Micsoda. Mert én megláttam ezt, hogy valami úristen, hogy milyen játék ez, meg ilyesmi rákatítottam, és vártam, hogy, vártam a csodát, aztán megláttam, hogy mi ez. Is. De amúgy tökélem. én azt csak azért raktam fel úgy, mert hogy én azt, mint filmet nézném. Hát ja. Tehát most amúgy, hogy így a, a Star Wars szememorról van szó, The Old Republic. És de ennek az az hűkiekje. Akkor a kurva jó trélert csináltak hozzá. Mondjuk, jó, az összes trailer elég fasza. Ajá, <gül> de, jobb mint a játék. A de, igen, ez amúgy tényleg így van, Mondjuk a játék áll... se annyira szar, hogyha megnézhet, ahhoz képest, lehet... hogy ingyenes, ahhoz képest egész jó. De, igen, el lehet vele bohóckodni, de hogy ez a trailer milyen kurva jó. Igen. No, Ma sok Én nem van. simán nézném, mint egy filmet. Ez kicsit olyan, mint amikor annak idején kiadták a Dead Island első részének a trélerét, és az is ja, milyen igen. jó tréler volt, és a játék is jó volt, de abszolút nem tudta megközelíteni. Közönöm volt egymáshoz a kettő. És ez is kicsit ilyen, hogy ez is bitang jó, és a játék se szar, de ha kettőt egymás mellé teszed, akkor látod, hogy nyé, hát azért na. És a durva az, hogy a Dead Islandnél a kettőnél is vagy a kiegészítő, én nem is tudom miért utána. Ott is eljátszották ezt a meghutó trailer tré valamit. De ott nem utána, a múlt. Ne, ott, ott se lett rossz szerintem, az is El jó. ott annyira nem. És annak sem volt közös semmi a játék. Viszont az izé a Dead Island 2-nek, amikor az a, a zenére fut a csávó és átalakul zombivá meg minden, az a trailer, amit elhárvon mutattak, az, az zseniális. Azért Igen. Csak kár, hogy lelőtték a projektet. De mondjuk az jó pofa volt Jobban is állt neki az a jó téren, mint a térre, mint az a ami aminek sok közel volt a játékhoz. Hát ha egy csepp dráma nem volt. hát, hát nem. Kóba mentél, írtottál és néha fejlődtél. Ja, Tehát ahol a dráma. Tehát most egy ilyen trélert csinálnak mondjuk a Last of Ushoz, ott ott aláírom. Ja, ott mert, uh -huh. mert ott aztán ment a zsebkendő meg minden, de itt abszolút nem. Marketing, ennyi? Én van. Nem és és ha már marketing? Igen, overwatch banánon. <laughs> Igen. Az, mondjuk az abban nagyon nem lehet beszélgetni, meg mindenki nézze meg a videót a leírásból. Én amúgy először most, most hülyének fogtok nézni, én először azt hittem, hogy az overwatchot az infernós banánon, hogy ott játszák, hogy, <gül> hogy csináltak egy cségópályát, vagy nem tudom, és ott játszik az overwatchot, vagy ilyesmi, és amikor meg... még? Ha igen, amikor láttam videót, hogy tényleg banánon játszik, én nagyon jól van, mondom. <gül> Jó, hát nem a legkényelmesebb módszerek. A játéknak, a játék irányításának, hogy egy kiló banányt kiraksz magad elé, és azokat tapicskolod, és akkor megy jóra De jó pofa. De jó, ja, hát vannak ilyen idioták, akik megcsinálják ezt is. Hogy ezzel mennyit szenvedhetett, amíg összerakta? ja, ja meg mennyire visszaesett rankertbe, amikor ezzel játszott. <gaz> Az biztos. <gaz> Azt tudti. <gaz> hogy gondol bele, valakit lealázott, vagy nem, és a végén beírt a <gaz> hogy én amúgy banánon játszok, cső. <gaz> <gaz> Igen. Az nagyon megalázó lehet a másik csapatnak, tudom. De legalább így játszott volna Reinhardtot, hogy célozni ne ilyen. <gül> Nem, hát a majomhoz a Ja hát úgy a jó hát adja magát. Teljesen. Tehát a Reinhardt tíz kell játszni kalapácsokkal, vagy nem tudom. Ja tényleg igen. kalapácsokkal meg ülőkkel. Ja ülőkkel. <gül> akkor... Azokat kell ütni és úgy mész. Vagy ez a, ami óvodában volt, ez a kis... Hogy hívták azt a jó ég, amit így... kis, kis ilyen fémlapokat csapkodsz. Ilyen kis pigyóval. Milyen óvodába jártál, de úristen. Nem, nem vágjátok. Jó, most nem. lehet, hogy az én leírásom alapján nem találnak ki senki. Tehát fém darabokat kell ütögetni? Igen, igen. Tudod, ez a... Náluk voltak normális játékok. Mi ez ilyen kis hangszer. <gül> Mi az a... Mi? Ja, Mária, már jár már már. szerintem a xilofonra gondol. Igen, arra. Ilyen fémlapok vannak, és azokat kell ütögetni, és akkor. Az hát az szó, az, szó, az, szó az, az Igen, teljesen jól leírom jó az eszközt. <síns> jó, csak én azt <síns> hittem, hogy üllőd, nem tudom. Ja, mondjuk, mondjuk, hogy én, én nézem, fá fából fábó is csináltak ilyet, úgyhogy az nagyon fontos. Fotóosztó, vagy nem tudom. De látom fém a Bányában dolgoztam. Igen. Jó vodába járhattál. Szóval, hogy ne járhass. meg <síns> Valaki <síns> csinálja <síns> meg. <síns> Köszönöm. Na jó de amúgy amit a marketinggel kapcsolatban valóban akartunk mondani, nem a banános Overwatch volt, hanem hogy a Rockstar mindent vörösbe öltöztetett, és lehet, hogy jön valami Red Dead Redemption-ös cucc. Jö, ez jó, ez a lehet, hogy. Igen. Vagy de csak a... koministek. ezt tuti, hogy jön. Vagy valami, ja tényleg valami orosz játék. Orosz témájú játék. De valami tutibe foglalk jelenteni. egy jelenten. 2017. Mobily játék. Gobi <gül> játék lesz, figyeljétek Ne, nem akarom. Ne, szerintem izélesz tényleg valami. Lehet, hogy a remastered bejelentik meg a, meg a kettőt, és mindegyiket mm. PC-re is. Igen, a remastered az elég valószínű. Még most ezt a PC kort védjük. Remastered Engem. korra, mindenből. Meg nem lenne hülyeség, mert most gondoljatok bele, eladtak egy csomót konzóra, és most kiadják PC-re, és még azok is meg fogják venni, amik annak idején megvették konzolra, mert az előző generációra jelent meg. Jaj, meg az új generációs konzolra, és most kiadják. Igen. Tehát ez Itt is vitak nagy pénz. Meg hát azért, a belegondoltok, ez rockstar, tehát valószínűleg nem fogják elbaszni. Mondjuk a portolást azt lehet, mert a GTA 4-nél, amit műveltek, az borzalmas volt, és az a baj, hogy az első Red Dead Redemption az ugyanazt a grafikai engine-t használja, mint a GTA 4. Jó, hát gondolom akkor áthúzták már az egészet erre a GTA 5-ös cucra. Akkor viszont hát, elég igen. jó lesz, mert az jó van optimalizálva. Igen, a igen, igen, az, az, az, az nagyon jó meg csinálva. Úgyhogy várjuk szeretettel a bejelentést, aztán lehet, hogy tényleg egy mobil játék lesz, de. Nagyon esélyes ez az remaster kiadás. Amúgy tényleg nem, volt. meg akartam kérdezni, te a Mafia 3-at megvetted? Mert nem olyan érzésem érzi. van. Miért, miért nem olyan érzésed? <gül> <gül> Jaj, értem, értem. Mert. Annyira szarvak szerinted? <gül> hát nem lett szarcsak. Hú, de, az most volt nyugodtan. Ja. Még nincs Csod, kész, mondjuk azt. Igen, igen, sajnos. Még nincs. De így is megveszem, csak, de furcsát, amit láttam, az első kritikákat mondom, basszus, pedig Nehu nem is mondta, hogy megveszi. Lehet, hogy előrendelte. Aztán már má a fejlesztésnél elcsesződött minden. Néztem eset. én is amúgy ilyen videókat, basszus, és az a játék, az nagyon messze van a kész. Igen, igen. És az a durva, hogy mennyi olyan funkció nincs benne, ami az egyben, meg a kettőben benne volt. Tehát olyan összehasonlító videók vannak. De nem is az, mert. Okay, meg olyan funkciók, hogy hogy falak. <gül> igen. Ja, hát igen, igen. Meg a hullák össze-vissza támporognak, akkor az autókat egymásba tölti be, és ezért mindig fölrobbannak, így tök random, úgyhogy csak furikázol. Az égbolt az borzalmas. Hát az... Igen, az Angry Joe videót azt láttam. Igen, azt azt mindenki nézze meg, mert az nagyon jó. Amúgy az jó, bemutatja azt, hogy miért rossz a játék, és azt is, hogy miért jó. Mert, mert attól függetlenül jó, tehát nem, egy ilyen közepes játék tényleg. A sztoria, a karakterek, minden. Látszik, hogy van benne munka, csak fejleszteni meg, meg optimalizálni, meg, meg nem tudom, engine használni nem sikerült srácoknak. Jaj, jaj. A size-sincron, azt rohadt jól megcsinálták, a a videóban is, tehát hogy ez nagyon, nagyon el van találva. baj nem lehet kevés meló. Hát biztos, biztos. Ezért nem maradt a többire. <laughs> Igen. Igen. Na, itt még lett még egy témánk így Igen, közben. ezt én írtam fel. Pár adással ezelőtt beszéltünk arról a játékról, hogy TIS száz. Emlékeztek még rá? A programozó az a programozós. Az a programozós, igen. Na, annak a fejlesztő csapatnak és kiadónak, mert mind a kettők nyomják. De most nagyon rákadtadta -e ezekre amúgy. Ne, belefutottam, hogy kijött ez az új játékuk. És basszus, annyira gondolkozok rajta, hogy megveszem, csak sokkal nem érte a 15 eurót. Mondjuk ezért tényleg soknak tűnik, 15 euró. Ne ez olyan, de... hogy munkahelyed lenne, és még fizet igen, is érte, igen. és játszhat, játszhat, ez Az, a, a, az, az, az, a, az, az a, a vicc, hogy ez majdnem ugyanaz, mint az a tiszáz, 100 tehát ugyanúgy uh, Assembly-ben kell így blokkokból összerakni programokat, hogy uh, elvigezze az adott feladatot. Azonban ez már kicsit meg van spékelve még annyival, hogy itt már konkrétan ilyen elektronikai eszközöket, mikrovezérlőket kell itt lepakolgatnod, meg, meg ilyen konkrét elektronikai alkatrészeket, amik megadott funkciókat látnak el, és nagyon durva. <gül> Most nézem a videót. Tehát van olyan pálya benne, ahol konkrétan egy ilyen japán, és hát lehet, hogy inkább kínai, ilyen fény panelt, tudod, amikor mindig egy másik része villan fel, és akkor így animál egy ilyen mozgást. Itt az első képen van pont az a pálya, amikor ott iszik a kis távállal. Ja, igen, igen, igen, igen. Na, és ott például úgy kell villogtatni a dolgokat, hogy, hogy az csinálja azt a mozgás animációs jellegű dolgot. Ez kemény, és így ránézésre ez mennyire ilyen, ilyen valóságrit, tehát ezt így meg is lehetne építeni konkrétan ilyen Hát de ha nem előkkel. is, ha nem is pont így, de de a, a dokumentációjában konkrétan, te itt valahol el is vagy le is írnak egy ilyet, hogy hogy te valódi alkatrészeknek az adatlapjai is benne vannak. Hm. Tehát egy eléggé hasonlítam úgy igen. Vicces. Tehát jó, hogy ilyen különbségek vannak, hogy azért egy mikroprocesszorban nem kilenc sornyi kódot tudsz beleírni, meg, meg ilyenek, de, de, de hasonló a, a, a szisztéma. Hát elég réteg játék, valószínűleg nem a Call eladásait fogja karcolni. De figyelj, 97%-ban pozitív értékeléseket kapott. Jó, hát van, van olyan elborút, hogy ezt megvegye, az nyilván. Mind a 285 embertől. Én, nekem most kicsit olyan érzésem van, mintha most így Csig ez a műfai beszippantod volna, és az elmúlt egy-két hétben az összes ilyen játékot megtalálnád, ami, ami létezik. Jön, a játékok találják De... meg őt? Ja, a kiadók már De küldik neki a, Steam, a Mert ez izé volt, Tehát így bejöttem így a Steamnek a store első oldalra, és itt, ami baloldalon oldalon szokott lenni, az a nagy ilyen csúszkás ablak, ott promózták. Ja, mondjuk ez hát... így működik, hogy amivel játszottál, azokkal így összegegődik. Ja, igen, igen, igen, igen, mondjuk ott adani. is van alatt, hogy recommended for you nem igen. <laughs> szóval, na ott így megláttam, mi az Isten ez, és így bekattintottam utána néztem. Már most ott járok, hogy néztem róla YouTube videókat is. Úgyhogy lehet, hogy ez ilyen megvevős dolog lesz. Csak Kányi öntudatra ébred. Csak nem tudom, basszus, ezt a 15 eurót sokkal érte? Tehát ugye ez, ez, ez, ez, olyan, ez olyan 5 eurós játék. Igen, hmm. amúgy kicsit. De tehát biztos, hogy rengeteg munka volt ennek is az elkészítésével, meg, meg mindent csak, csak, csak na. Meg később még ki tudja, mi lesz benne, mert ugye még csak early access, szóval... Lehet, hogy miből tesznek tudom. ezt, azt. Lehet, Lehet, hogy kitalálják, hogy Sandbox játékot csinálnak bele. <gül> ja, a túlélős, neked kell megépíteni a robotjaidat, amit megvédenek a zombiktól. Meg, meg Na, ezt meg csinálja senki, vagy ha megcsináljátok, akkor százalék az összes bevételből az enyém. Meg a, meg a többi embertől, akik bármikor megölhetnek egy kapavágással, és már élvezni fogod a játékot. Tényleg, nem tudom -e. Nem e Úristen, update-et vagy Nem, mert? most a, nem arászt. A... E a Star Citizen-ről jöttek ki videók, hogy ott is csináltak procedurálisan generált a bolygókat. És erről jött videó, hogy ott mászkál a csávó egy ilyen bolygón. És Leszáll azok az jobban ki, mint a No Man's Sky-os? Hát, nézett ki. Jó, mondjuk nem volt szerintem minden procedurálisan generálva. Tehát azért ott a grafikusok dolgoztak, hogy az a pokor ott, az a jó nézzen ki, ami, ami végigmegy a csávó, így az útvonalon. Hát jó, hát a most oké, a, a izéket mondjuk azt megcsinálhatják, úgyhogy az elemeket jól megcsinálják, és azokat csak random bedobálják a bolygókra. Ja, hmm, mondjuk azt, ezt a Razbo is egész jól megcsinálták, hogy ott azért, tehát ott is procedurálisan generált a pálya, és úgy nem érzed rajta. Egy -e, és... vissza dolgok lennek rajta. Jó, ha nem tudod, nem is látod a pályát. Na, szóval, ne lesz ez a Star Citizen, ha egyszer elkészül mert amúgy tényleg tök jól nézett ki, tehát a csávó leszállt űrhajóval, meg kell sem videót berakom a, a leírásba, a csávó leszállt űrhajóval szépen, felvette a kis skafanderét, lehívta a kis, ezért, kis autót, abba is beszállt, leült az ülésbe, tehát ilyen tök meg van már csinálva minden, aztán csapatta a homokba, ami nem volt túl izgalmas, mert itt még kevesebb a bolygó élővilága, mint a No Man's hogy hát nem volt konkrét, semmi. Jó, mondjuk kicsit spoiler, hogy utána bement egy ilyen egy ilyen, ilyen kanyonba vagy nem tudom, ilyen sziklás valami, és akkor elkezdtek rá lőni, így a a vagy nem tudom, milyen emberkék. Az már kis érdekesebbenek tűnt, mint a No Man's Sky összesen együttvével. Be is kellett menni a valami építménybe. Nem, nem nehéz nagyobbat ugrani. Igen, igen. Tehát még, még az is lehet, hogy meg fogják tényleg csinálni rendesen ezt a játékot, és akkor lesznek benne ilyen mélységek. Hát érdekesnek néz ki, csak hát ezt lesz sose kész, Viszont a videó alapján... Az Előbb előkész lesz, mind ha... a Daisy. Olyan. Mondjuk, ha már most így megemblegettük az No Man's t elég nagy csend van azért az ő részükről mostanában. Hát igen, most most annyit hallani, a legutóbbi hír az volt, hogy a Steam-en a legrosszabb éseket az a játék kapta. Hát igen, ehhez nagyon nem tudnak mit hozzászólni, szerintem. És az nem a baj, hogy tényleg mondani. a megjelenés előtt nem tudom hányszor mikrofon végre kapták a fejlesztőket, meg minden, és most meg tényleg mindenki kussol, és behúzott füllel farokkal csak ülés Jó, es. hát de akkor is, csak azt mondták, <gül> akkor is csak azt mondták el, hogy mi lesz a játékban. Tehát most ilyeneket nem tudnak előadni, mert ott a játék. <gül> Megnyitottam most a Steam oldalát, az overall az mostly negatív tehát 31% gondol pozitívat a játékról. A recent pedig overwhelming negatív is már 10% <gül> Igen, hát de ezt, ezt... ezt megmondtuk, nem? Most őszintén. Nehu, ezt is megvetted. De ezt be. Indegesítsél de úgy <gül> <hogy> vettem meg. <gül> nem. De mi mondtuk ja. már a játék megjelenése előtt, hogy ebből ekkora hatalmas bukta lesz. Hát mi azt nem mondtuk, hogy szar lesz, csak azt de... mondtuk, hogy valószínűleg nem lesz olyan jó, mint ahogy Nem, mi azt mondtuk, hogy bár csak tévednénk. Igen, amúgy. Nem, igen, erre emlékszem. Hát az, hogy nem, tehát akkor se tudtuk, hogy mi lesz ebbe, és aztán végig kiderült, hogy ők az se lett benne, amit tudtunk, hogy lesz benne. <gül> aztán a végig kiderült, hogy ők se tudták, hogy mi lesz benne, ezért nem. Ja, hát lehet, hogy ők se tudták. De lehet, azért mondott a Sean Murray is hülyességeket, mert ő se tudná, hogy <gül> lesz lenne. Nem Én látta a most... játékot. Én amúgy most egy elég rossz teóriát. Így ő, is, a ő is akkor lepődött meg, megvette. Lehet, hogy Gyuri először. Ja, és kik ezek a barmai, ami voltunk. De nem, amúgy, például most gondolkodtam az, hogy a, a Mafia 3-ra visszatérve, ez ennek kapcsán, hogy ugye rengeteg iba lett benne, és hogy a játék, legalábbis a Mafia 3-nál az első egy-két órában kézen fog, és viszi a storyt és utána nyílik ki, és utána lesz repetitív, meg utána jönnek inkább a programhibák. És a No Man's Sky-nál is, hogyha elindítottad, az első egy-két órában még nem tudtad, hogy mi ez, mert azt mondtad, hogy egy bolygón vagy, ki tudja, most online vagy, vagy multi, vagy akármi, nem tudhatod, mert egy bolygó, rengeteg bolygó van, minden ember máshol van. Szedeget a cuccodat, ez a bolygó rondán néz ki, de majd egy másik biztos menőbb lesz, meg minden, és eltelt az egy-két óra és után a PC már nem tudtad visszakérni a pénzt. És azon gondoltam, hogy nem lehet, hogy a fejlesztők tudják, hogy ez a játékuk nem olyan jó, mint ahogy ígérik, de az első egy-két órát megcsinálják úgy, hogy elbizonytalanítsanak és ne tud visszakérni a pénzt Steam-en. Hát nem hiszem, hogy ez ennyire tudatos lenne. Meg én úgy hát hallottam, hogy nem. nagyon sokan visszakapták a pénzt az időre után ja, igen, volt olyan is, volt olyan is, igen. igen. Hát én azt nem tudom, mert elvileg a Steamen ki is kell, vagy kirakták utána, hogy ugyanazok a refund feltételek vonatkoznak erre a játékra is, mint minden másra. Ne, de előtte kapták vissza azt hiszem. Tehát a, a leges, leges ilyen előrendeléssel letöltötték, és hogy akadt, mint a szar, is próbálkoztak vele, és kifutottak a két órán keresztül, és írtak Steamnek, hogy hát ez nem működik. És akkor azt hiszem, ő, ő náluk egy pár, pár ember talán visszakapta. Két órán kívül is. Aztán ezek kiírták a Redditre, és akkor még, még ilyen két-három ezer ember talán megronta a Steamet, és nekik már kellett érni, hogy nem kapja vissza mindenki. Igen, Hát igen. Na mindegy, én mondjuk a Mafia 3 így is megveszem, de ezt mondtam már, és mindig e, Bár mire megveszed, lehet, hogy meg is csinálják. Lehet, bár mondjuk úgy terveztem, hogy már a héten vagy jövő héten megveszem, attól függ, hogy akkor mikor nem a helyzet, akkor még nem. Lehet, hogy ezt tudom majd indítani, mert mindig rá akarok menni a play, az hogy update-elik meg minden, és Mi jó, oké? oké, akkor hagyom egy fél órát, rámegyek, jött egy új update, jó, van, és akkor így szépen lassan megcsinálják. Hát jól Miért nem csinálják azt, hogy kiadják a Maffia első részét feljavított grafikával, de úgy, hogy nem nyúlnak hozzá? Olyan jó lenne. Na mindegy, ez túl húzzák. Modok színt, nincsenek igaz, hozzá? Ö, azt hiszem nincsenek. Bár ja, biztos most, lesznek majd. Simá, simá lehet azt csinálni. Most például a, a Witcher 3-hoz láttam egy modot, ahol most kivételesen nem felfele húzták a grafikát, mert ott annyira nem is lehet, hanem hogy így lefele. tehát ilyen Nintendo DS. Ja, igen, azt látom, Szintű grafikát csináltak is. hozzá. Mert modokkal ezt, de bármit meg lehet csinálni. Játékukkal. Mindent is. Mindent is, ja. kétszer. Mondjuk lehet, hogy még azért nem akarják nagyon moddolgatni, mert, mert két, két percenként jöjj hozzá egy update, és mindent felülír, és akkor ja, az meg mondjuk, nehezebb. Az játék függő is, hogy mennyire moddolható. A, az meg a másik, igen. És hát, ha mondjuk a, az új Doom az lenne, mint a való, valójában, akkor sokkal jobb lenne. Ott is azért ígérték. Hú, ez nagyon moddolható lesz. Hát, hát annyira nem is. Hát, hogy meg később az lesz. Hát én nem hiszem. Szerintem ez, ez lesz, ami most van. Hm. Mostanában minden tartalmat el akarnak adni külön. Nem, nem teszik itt moddolhatóvá a legtöbb játékot, hogy ingyen tartalom legyen benne, bárki ártal. Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy amikor volt a Steamnek ez a fizetős módok, hogy Ha az nem futsolt volna be, akkor most hol tartana ez a modulási tud? Biztos több mód lenne. Hát rengeteg ember látna ebből a pénzt. Csak ugye más is, hogy valaki úgy mondod, egy játékot hogy teljesen átalakítja, és sokkal jobbá, vagy, vagy szebbé teszi, vagy úgy mondod a játékot, hogy betesz egy skint, és les. Ja. De kettő vagy ellop az ingyenes modot valahonnan, és fölteszi. egy. Jaj, igen. igen. Ez, ez, ez volt a baj igen. ezzel a De Ezt nem tud kiszűrni. Hát ki tudod szűrni, csak kurva sok ember kell hozzá, akik ezt folyamatosan monitorozzák. Ja. Hát a webnek erre nincsen kapacitása, úgyhogy nem is sodal. Szeretem lenne, csak nincs kedvük. Ne, de úgy van. Számogatják a pénzt. Az <gül> Arra tartják a sok embert. Így van. A grafikusok azok, akik dolgoznak, csinálnak néhány skint, meg ilyenek, de a többi az így a pénz most megint felvetődött a, a VR Half-Life 3 lehetősége, valahol olvastam a napokban. Ja, de ezt, ezt is szerintem csak a marketingesek a, a velnél hozzák fel, és akkor így mindenki röhög, mikor, mikor a mép így az igét. Lehet amúgy, lehet. Ne, azt tudja, hogy olyan lesz. Ha lesz Half-Life 3, az VR. Hát főleg, hogyha a VR nem fog eltűnni egy-két éven belül, akkor, akkor biztos. Hát, ha lesz Half-Life 3, akkor nem fog. <laughs> Jó, ja, hát így igen. Ja, mondjuk, van rá elég sok játék? Most van néztem is, hogy talán most a hétvégén is valamelyik VR játék ingyenes próbálható, Tehát már ilyenek vannak. Hát sokkal, hát most a VR is a PSVR is. Igen. Zon. Tehát nem, vagy nem nagy tömeget érint ez az akció. <gül> Jó a lefedettség. De még valahogy egy játékot nem mutattak, amire azt mondanák, hogy na ezért érdemes vr venni. Mert is jelenleg a... olyan. Az a Batman-es VR-t, azt is láttátok, az is egy-másfél óra és annyi, hogy nyomozgatsz. Ja. más de az sem egy olyan nem tudom, te. Ja, meg az összes ilyen egyhelyben álló shooter, hogyha akciózol, meg maximum a... Hát ja, ezek a real shooterek, de azok is annyira repetitív, megunod hamar. Igen, igen. Még maga azért biztos király, ott és akkor tényleg nézelődsz össze-vissza. Az élmény az igazából egy ilyen fél óra után elmúlik. Igen, és te, többet nem veszed elő azt a játékot valószínűleg. Az izé lett volna, az nagyon durrat volna, hogyha az élien isolation megcsinálták volna a VR-ra tényleg, ahogy ígérték, de abban nem lett semmi. <gül> Ott bujkálnál a izé alatt, az íróasztal alatt. Az <gül> jó lenne amúgy. Valaki így benéz, és akkor csst, maradj csöndben. És akkor tudod, a mikrofonból is beszülön, ha valaki bekiabál hozzá, hogy Hello, figyelj, itt vagy? És akkor az Éljen így néz. <gül> ja, igen, mert meghallja. <gül> ja. Meg most tényleg, most azon kívül, hogy a műszerfalakat, ezeket az autós játékokba, belső nézetbe, azon kívül ilyen nagyon komoly viharos szóval nem tudtak. Most, most az E3-on volt az, amikor repkedtek ilyen sójommal, vagy mi a szar, de hát atya is, mi volt. U az, az, az a játék. Ubisoft játék, nem? Ugyan Persze, működik. hogy Ubisoft, az ilyen elmorult marhaságok, Ubisoft játékok. Azt és ilyen is itt a... labdát kell megszere, Eagle nem nem nem nem nem Az, az a... hát, hogy ahogy, és akkor oda repülsz, amerre nézel, és úgy kell kapkodnod a fejedet, de azt szerintem tíz perc után úgy meghánytat mindenkit, hogy <gül> utána öröm lesz nézni a falat. <gül> De akkor a be beleérés hogy odapottyant a szokó közepére, mert azt hiszed, hogy repülsz az égen, és épp valakinek a fejét. <gül> Csak meg kéne ugorj az ablakon. <gül> Felcsendve az I believe I can fly. <gül> <gül> meg a haver jövett hogy dobjanak neked kenyérmorzsát, meg ilyeneket. Ezért ennyire ne fel fele az emberek. <gül> <gül> <gül> Jó. Ja hát nem tudom, inkább az ilyen interaktív vizuális élményekre működik most jól az a VR technológia. Ja, meg hogy nem a, a VR-ban a... minden szaros horrort el tudnak ráadni, amiben egy jumpscare van legalább, és akkor az milyen jó, meg milyen menő, és a Istenem. Ez a láttál egyet, láttad mindet kategória. Ja, még ez a középpen állsz, és akkor jönnek feléda. a Valamik, és akkor vagy le kell őket lőni, vagy le kell kardozni. Ilyen típusú é, igen. játékok vannak még rájuk. És így nagy Ezek eddő, igen. nagyon izgalmasan hangzanak. Ja, nem, nem nagyon tudnak a fejlesztők kezdeni ezzel a technológiával semmit, az a baj. Én szerintem ez el is fog tűnni. Tehát, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, és rohadrága. Ez a kettő általában nem szokott jó lenni. Igen, tény, hogy nehéz kombó, tehát nagyon, fel, nagyon fent van az ára. Tehát ré, régen is volt VR vagy próbálkoztak vele, és az is roha drága volt, és megjelent rá három játék, ami normális volt, és nem csoda, hogy eltűnt a 80-as évek környékén. Jó, ez azért más technika, meg azért ez kicsit hihetőbb, meg ilyenek, de akkor is. Nem tudom, ez akkor működne jól szerintem, hogyha fel lenne egyéb dolgokkal. Tehát, mit tudom én, például nem csak maga a VR headset van, hanem hozzá egy ilyen egy ilyen hidraulikus szék, ami dobál össze-vissza téged, és akkor <gül> úgy játszani már valami látékat, az, az. Nem elég, úgy... hogy sugárban, hányc még a szalát is kirázza fel Így van, így van. Na, de ez a kombó együtt, ez már azért ne? Csak hát ilyen székhez. Régen, amikor még a Nit for Speed 2 sl vel játszottunk, mert az volt a slágerjáték, és öcsém játszott, és beültem mögé, és úgy mozgattam a széket, ahogy ő ment, hogyha gyorsult, akkor. Na tessék, Na akkor előre. igényetek volt erre a technológiára. Igen. De nem kellett hozzá 500 euró basszus, hanem csak mögé jártam, azt megcsináltam. Ennyi. Hát ez most ilyen erő... Mindenki mögé be kell állod, és spórolj fogalmazás volt. Ja, most így belegondolva tényleg furcsa volt. Szóval... <gül> Jó, ezt de szerintem ne magyarád tovább, egyre mélyebbre süllyed. Szóval ráztam a székét, az a lényeg. Aha. És amikor jobbra kanyarodott, akkor balra kihúztam, mint hogyha balra dőlne, meg, meg, meg jobbra, meg ilyenek. E, poén volt meg minden, el voltunk vele, és most meg ugyanilyen széken De elfáradtál hamar. Igen, igen hamar elfáradtál. <gül> hát egy 500 öt, öt, eurós szék az nem fárad igen. Most, most is vannak az ezek az ide-oda és. és meg minden, de most, most tényleg, amit, amit Csighez is mondott, hogy nem elég, hogy még azzal küzdködsz főleg a VR elejé, hogy ne hányjál oda, és akkor még ez elkezd rázni össze-vissza. Imádnám. <gül> <gül> de, de tényleg. Ez nagyon őszinte volt. Egy ilyen űrhajós szimulátor gond, így beülsz, és akkor eleve már a joystick is ott van a széken, fölveszed ezt a VR headsetet, és akkor forogsz körbe. Kileved a kis mocskokat. Itt volt az a játék, vagy nem, az a, az a film, utolsó csillagharcos. Akkor abban volt ilyen, ilyen játéktermi játék, hogy akkor ott játszott a gyerek rajta, és utána meg egy igazi űrhajóba, és akkor ott... Ez teljesen élető sztori. Nem láttátok ezt a filmet? Nem. Nekem ez... Igazi klasszikus. Nem. Na akkor ez a házi feladat nekem A színe alapján olyan erősen 80-as évek. Erő, nagyon erősen. Én szerettem azt a filmet. Mi ez, utolsó csillagharcos? Aha. Most megnézzük, mi ez. Csak bevezetőnek arról szól, hogy van, a, van egy srác, egy ilyen fiatal srác, aki egy ilyen lakókocsi parkba, vagy nem tudom, hol lakik, és akkor ott van berakva egy ilyen egy ilyen játékgép. És akkor igen, nagyon durván megdönti a, a gépnek a rekordját. Ezt és, belinkelhetjük amúgy izében és kiderül, is. Talán. És kiderül, hogy az a gép valójában egy ilyen kívüli szervezetnek az ilyen kitelepített cucca, hogy összeszedjék a tehetséges csillagharcosokat az univerzumból. És valami tök véletlenül került oda abba a parkba. És így uh -huh. gyereket, gyereket elviszik egy kicsit így űrhajósdit játszani. Jó film. Belinkeltem a show mert ind a videón fent van ingyenesen Magyarul. Úgyhogy meg lehet nézni. hát, hogy újra kéne nézni. Már mondjuk mai szemmel már lehet, hogy inkább röhelyes lesz, mint izgalmas. Hát egy 84-es film az Valószínű azért öregedett. Főleg, hogyha no. ilyen science fiction-ös azok általában azok nem bírják. Még felismerhet mikrosütő. <gül> <gül> Kenyérpirító. Annyira rossz. Főleg az ilyen, van ez a Knight ez a, ez a rider baromság. Tehát ott az annyira gagyin vannak, ott a technológiai dolgok megcsinálva. Mutat mutatom térképet, hogy ott megy valami, Látszik, hogy egy ilyen rajzolt valami, és vílog rajta egy led Ennyi az De régen az milyen jó volt. Én elhittem. Régen. Törnyi. Én elhittem. Az a Skoda, az beszélt meg. Be kis idióták voltunk. Azt a szat még én is régen néztem. Jó ég. Öregek vagyunk. Hát igen. Én, Mikor elkaptam az izé, én nagyanyámnál, az ilyen szlovák tévécsatónak. Kitku, kitku, analizicsku. <hállt> <hállt> Ez -e, még egy kis másra hangzik. Ilyen pornós beütése volt egy. Nem is mondta a hogy, hogy erről volt szó, hanem hogy elkapta. Ja, értem. Uh, tényleg abból készült játék egyébként, ebből a filmből. Olyan mértékelhető. A Night Rider? Gondolom nem. Most a Night erről beszél? Aha, ja. Igen, készült. Nekem haverom régen játszott vele. És ez mennyire volt Gagyi? Hát akkoriban annyira talán nem. Most ilyen... gondoltok bele egy ilyen GTA jellegű. Nyílt ilyen, világú Night Rider. for volt, hogy kötött pályákon mész, és közben voltak fegyvereid, meg tudtál ugratni, meg és álltották a, a turbo-módba. Aha, igen. Igen, és talán mindig meg, megütögette a műszerfat, és ez a spajti! <gül> Csak hogy ezzel kapcsoljuk a Night rider pornóval. Jaj! Ez egy, ez egy nagyon jó szám, ezt ez mindenki. Ez egy zseniális. És ezt, ezt mi koncerten meghekkeltük, hogy eljátszák nekünk. <gül> És nem játszák koncerten. Hát nem, hát volt ez az a zenekar itt, itt nálunk nagy hegyesen koncertezni. És hát. Hát szerintem így én voltam az egyetlen, aki tényleg ismerte őket, meg akiknek én megmutattam előtte. Hogy ők fognak jönni ide szombaton koncertezni. És hát, kik koncert, egy hogy... Mondta, hogy haveroknak mondom, amikor egy kicsit ilyen szünet van, vagy valami kétszer központ kiabáljuk be, fel, hogy oké, okay, Michael. <gül> és hát koncert után meg oda mentünk, és hát nem me mesélem így idővonalba. Te így elkezdtük kiabálni, mint az állat, és így hallatszott, hogy így elkezdnek ott hogy beszélgetni a tagok, hogy izé, a dobos mondta, hogy izé, akkor az oké, okay, Michael. Szóval így, de hát azt beszéltük, hogy azt nem játsszuk, hát de kiabálják. <gül> <gül> És utána beszélgettünk ott velük, és nem akarták eljátszani, mert hogy itt úgyse ismeri senki. Aha. Ah, eljátszották. De ezt majd az adás után meghallgatom, mert nagyon Ez egy nagyon jó számomra. Ez, ez egy gyönyörű nota. Minden szava arany, komolyan. Oké, okay, Michael. Én csak a nézem, de már az egy vizuális élmény. Igen, amúgy az is jó, meg van csinálva. Az, az lenne VR-ra. Egy jó, ez a úgy. Ezt az egyet -egy játszanánk vr ral is. Ja, Azonnal mennék a vr sobba és venném az Oculus-t System Seller, Mondhatjuk, az lenne. Na jó, ez csak Most nagyon jó voltunk. Hagnék nézni ezt a klipet, nagyon beteg, úgyhogy inkább elköpsz. Most nagyon jó voltunk, mert ajánlok ingyen játékot. Meg. Filmen, beteg videoklip is meg volt a is. igen, igen, volt itt minden, mint a bucsúban hát kell írni ezt a Gamer Podcastot ez a minden benne podcastra igen ilyen, ilyen fradis podcast, hogy minden bele na, de érdemes volt várni két hetet akkor erre az adásra így van, és meg hogy nincs téma Tehát, durunk nem. mi magunknak talán csináltunk amit. ennyi <laughs> Csík, ez remélem még van a tartsajatban ilyen én keresek valamit. Most nem, majd a már a következő adásra. Ja most a következő adásról. Meg kell én osztani. Azt van egy adásba els, elsütni ezeket. Már a következőre is hagyjunk, csak készül rá. Ennyi. Na viszont akkor szerintem végigértünk mindenem. Így van. Kiadtunk magunkba mindent, kicsit többet is. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Hallgassatok sok Michael Nightos zenét. Sziasztok. Így van. Hello, hello. Sziasztok.